Turismul Este un adevăr axiomatic faptul că turismul constituie în orice țară cel mai important factor de legătură cu exteriorul. Prin turism, vizitatorii străini au contact direct cu felul de viață, cultura, infrastructura, oamenii, serviciile și toate valorile ce compun o societate. În mod indirect, în turism se regăsesc și aspecte economice, industriale, religioase, sociale, valori naturale. Pe de altă parte, turismul constituie și o importantă sursă de venituri. În primul rând, în valută, atât pentru statul respectiv, cât și pentru cetățeni, luați ca indivizii măsura în care aceștia sunt implicați direct în turism. Ca unul care a beneficiat mult de turismul australian, ar fi normal să scriu multe zeci de pagini pe această temă. Desigur, nu o voi face aici, dar cititorul va găsi multe capitole cu însemnări suficiente elemente și informații referitoare la diferitele aspecte ale turismului australian. Am în vedere nu numai valorile, obiectivele turistice pentru care oamenii se îndreaptă spre această țară, ci și unele aspecte de organizare, de comportament, de confort, de securitate personală și chiar de prețuri. Cu toate că Australia este atât de întinsă și e compusă din opt entități teritorial-administrative, fiecare cu un înalt grad de autonomie, inclusiv în domeniul turismului, n-aș putea spune că regulile ce guvernează turismul diferă mult de la un stat la stat sau zonă. Peste tot, vizitatorul străin este tratat la fel de bine și cu aceeași grijă pentru a vedea și admira ce are Australia mai interesant și atractiv dar și pentru ca șederea lui în Australia să constituie un adevărat eveniment în viața lui. Cel mai adesea, turiștii se hotărăsc să revină în Australia și foarte mulți o fac tocmai datorită impresiei excelente cu care pleacă. În turismul australian, nu te vei întâlni cu câteva lucruri negative esențiale, care, din păcate, se întâlnesc în mai multe alte țări, ceea ce, până la urmă, îndepărtează oamenii de gândul și intenția de a reveni. Chiar și acolo fiind și observând cum se derulează actul turistic, dar și conținutul formativ al turismului, mi-am construit pe loc o opinie pe care nu mă pot abține să o invoc aici. Este foarte clar că Australia nu are prea multă istorie a etala și, ca să fim cinstiți, nici prea multe valori culturale, arhitecturale, după cum caracteristicile naturale nu fac Australia un pământ spectaculos sub aspect geografic, natural cum ar fi, de exemplu, Europa sau America. Este foarte adevărat însă că, atâtea câte există, atracțiile turistice sunt puse în valoare de o manieră ireproșabilă și oamenii alergă spre această țară cu milioanele. Pentru a mă face mai bine înțeles atât de concetățenii mei cât și de australieni, trebuie să fac recurs la bogăția și diversitatea valorilor noastre, artistico-arhitecturale, de natură religioasă, la armonia naturii, care ea practic nu îi lipsește nimic, dar absolut nimic. La peisajele noastre rurale, în care satul românesc ocupă un loc central, la tradițiile folclorul și obiceiurile noastre, la splendidele orașe medievale, la delta Dunării și la atâtea alte componente ale unui potențial turistic realmente inegalabil. Ei bine, Australia are foarte puțin din acestea, și totuși anual ajung acolo aproape 4,5 milioane turiști care aduc țării circa 15 miliarde de dolari. Unde credeți că am putea găsi explicația numărului foarte redus de turiști care ne vizitează țara? Un prim răspuns cred că este acesta. În timp ce Australia excelează în organizare, calitatea serviciilor, comportamentul mai mult decât civilizat al lucrătorilor din turism, la noi prea puțin factori ar primi notă de trecere. Pe de altă parte, Australia investește enorm în ceea ce se numește propagandă turistică sau, cu un termen mai actual, activități promoționale și de imagine. Cu alte cuvinte, Australia un exemplu e și de netăgăduit pentru ceea ce înseamnă politica și strategia în turism. Un potențial mai restrâns este valorificat cu maximum de eficiență, exact prin ceea ce ne lipsește nouă care dispunem de mult mai multe și mai valoroase elemente de atracție. Revenind la turismul australian, este dăm de remarcat că el este cel mai dinamic și mai eficient produs de export al Australiei. Din turism, Australia câștigă de două ori mai mult decât din exportul de cărbuni, acesta la rândul lui fiind pe primul loc în exporturile de mărfuri ale Australiei. În 1996, turismul a adus a Australiei 16,1 miliarde de dolari, reprezentând 14,5% din totalul exportului și 67% din exportul de servicii. Pentru anul 2000 se estimează o creștere semnificativă a turismului, valoarea lui ajungând la 22 miliarde de dolari, probabil că se contează și pe Jocurile Olimpice. În anul 1997 s-au înregistrat 4,29 milioane turiști, cu o creștere de 6,8% față de anul precedent. În anul 2006 i așteptată o cifră extraordinară. 8,8 milioane turiști, ceea ce va aduce Australiei o sumă de 34 de miliarde de dolari. Iată câteva cifre interesante privind zonele din care Australia își recrutează turiștii străini. Japonia cu 810.000 anual. 1997. Noua Zeelandă cu 675.000. Nimic surprinzător, ținând seama de vecinătatea celor două țări și de bunele relații existente între ele. Marea Britanie și Irlanda de Nord cu 395.000, nu este o cifră impresionantă. Sua cu 330.000, mult prea puțin dacă se au în vedere populația și resursele acestei țări. Republica Coreea cu 253.000, cifră impresionantă raportată la populație, dar explicabilă prin apropierea geografică. Japonia lasă în Australia circa 3,6 miliarde de dolari anual. Celelalte țări din Asia au vizitat Australia într-un număr mereu crescând, de la 348.000 de turiști în anul 1990 la 1.336.000 în 1996. Europenii se îndreaptă spre Australia cu precădere în timpul iernii la început și la sfârșit de an. Dacă nu ar fi și unele țări din Africa sau din sud-estul Asiei care să atreagă europenii pe timp de iarnă, probabil că mult mai mulți turiști din Europa ar alege Australia ca destinație. Dintre țările europene mai consistent reprezentate în turismul australian, Italia 44.000, Franța 40.000, Irlanda 24.000. Alte cifre referitoare la țări din Asia, afară de Japonia și Corea, pot spune ceva despre atracția pe care o exercită Australia. Indonezia, 170.000, Malaezia, 141.000, China, 62.000. În privința turismului australian, aș putea face multe considerații și comentarii, Dincolo de aprecierile favorabile pe care le-ați putut citi până aici și cu care vă vezi mai fi întâlnit în cuprinsul cărții, mă rezum la câteva constatări. De exemplu, în întregul periplu n-am întâlnit niciun turist român, fapt ce nu mi-a produs plăcere. Amărăciunea mea a fost, totuși atenuată de faptul că nu am întâlnit nici turiști din alte țări din zona noastră. Probabil că nu este de ziua în care ne vom permite să alegem Australia ca destinație turistică, în afară de dificultatea de obținere a vizelor, cel mai important obstacol constă în prețul foarte mare al biletului de avion, circa 1.000-1.400 dolari SUA, un bilet dus întors. O altă constatare, de data asta încurajatoare, este legată de prețurile practicate în turismul Australiei. Dacă ai suficient curaj și simți că ești în stare să te descurci de unul singur, atunci excursia excursie individuală e cea mai recomandabilă formă de turism, cel puțin sub două aspecte, financiar și libertatea de mișcare. Problema cazării nu este chiar atât de dificil de rezolvat, întrucât în fiecare oraș, mare sau mic, există suficiente hoteluri pentru ruxaciști. Pentru a fi cazat aici nu trebuie să ai un rucsac în spinare, dar trebuie să accepti un confort mai redus, care aproape totdeauna înseamnă condiții de internat sau de cămin studențesc, cu tot ceea ce presupună asemenea modalitate de cazare. 2, 4, 6, 8, paturi în cameră grupuri sociale la comun, auto totală, vânzoleală pe scări și pe coridoare, inclusiv noaptea, restricții la ora de intrare, de obicei 10-12 noaptea. Capacitatea de adaptare la viața de colectiv Pe lângă prețurile rezonabile, între 10-15 dolari, aceste hoteluri acolo se numesc Backpackers. Se scrie b a c k p a C, K, E, R, S, adică exact pentru ruxaciști oferă multe avantaje, experiența vieții în comun, posibilitatea reală aproape inevitabilă de a intra în relații cu oameni de pretutindeni, condițiile bune de spălare a rufelor, alimente la prețuri reduse, programe turistice la prețuri avantajoase, asigurarea unor servicii, transport aeroport, gara, autogar, rețineri de locuri, bilete la spectacole sau alte manifestări. Închirieri de material sportiv, taxe reduse la telefon, fax, e-mail, etc. Unele, asemenea hoteluri, oferă ceea ce puține hoteluri scumpe au dotare, săl de spor și piscine, de exemplu. Am uitat să amintesc încă un aspect important. Pentru a-ți asigura lucrurile de valoare, bani, documente, bijuterii, cel mai indicat este să le predați la recepție. În plin sezon turistic, în Australia, aceasta durează din decembrie până în februarie, este posibil să nu găsiți locuri la asemenea hoteluri, dar în orașele mari funcționează atât de multe încât sunt puține riscuri să rămâi pe stradă. Cu mici excepții, acestea sunt amplasate în centrul orașului, iar foarte multe se află chiar lângă stația centrală de autobuze. Este bine să se știe că aceste hoteluri au regimul celor din rețeaua YHA Youth se scrie Y-O-U-T-H, Hostel se scrie H-O-S-T-E-L, Association se scrie A-S-S-I-O-C-I-A-T-I-O-N, un sistem special de cazare pentru tineret răspândit în întreaga lume. Nu știu dacă țara noastră a devenit a acestei asociații, dar dacă acest lucru nu s-a întâmplat până acum, este timpul ca Ministerul Tineretului și Sportului să facă acest gest, căci calitatea de membru înseamnă unele avantaje și facilități. Astfel, orice persoană fizică, rucsacist sau nu, bătrân sau tânăr, poate deveni membru al YHA, plătim pe loc la primul hotel o taxă de câțiva dolari. Dar pentru a te bucura de anumite reduceri, e necesar ca pe carnetul de membru să obții cel puțin 9 ștampile, ca rezultat al cazării timp de 9 nopți la același hotel sau la hoteluri diferite. Carnetul este valabil numai pentru anul respectiv. Am detailat puțin aceste aspecte în ideea de a veni în sprijinul celor care, într-un viitor apropiat, se vor hotărâ și vor avea posibilități financiare de a călători în Australia cu bani mai puțin. De fapt, aceste informații pot fi utile pentru orice călător român în străinătate care și ia o astfel de aventură pe compropriu. Conjugate cu informațiile oferite într-un capitol mai amplu consacrat regulilor de comportament și condițiilor de călătorie prin Australia, cele de mai sus ar putea constitui într-un microghid al călătorului român în Australia.